Euskaraldia. Ameka egun Euskaraz. E, Eskualegi guzian 2018. ogoita irutik, abenduaren irurat iraganen da. Ipag Euskalegiari doakionez abiatzek italdiaa iraganen da larun batean itxasun, topagune batekin, edo topaketa batekin, eta gurekin, jenofa behoko ere goin Eskual Konfederazioaren izenian, gordiatza hilia egunon? Bai, egunon, zuri. Eta eskualeriko guziko, edo eskualeriko guziko ekimena denaz erran bezala, eskualtza lehan, eskualtza topaguneako Mikelo Zaitaz Pirotz ere gurekin, egunon zuri? Egunon, bai. Beraz, lehenik genofa berroko irigoin, zurekin bam iragantzen, joan urte urteundarrian, bai, ono angilu eta miagitzen, bam, haundi bat izan endela eskualtza lehan dezakegu. Lehenik, ze biluma egiten duzue, joan urte urteundarriko ekitalitik? Bai, hori da, eh? BAM handi uh, bat izanen dela ejan daiteke, eta pixkaten zulei hori uh, tarazteko. Eh? BAM izan zen beraz uh, Bayona, Angelu eta Miahitzen, eraman zen uh, Euskararen aldeko ekimena, hori nahitua gure hizkuntza ohituren aldaketan. Hau izan ziren bi profil, hori eh? gira, Belagiprest eta Obizi, eta aste batez jendeak eintzituen aldaketak bere egunerokoan, bere hizkuntza erabilpenean, euskaraz eginez lehen hitza eta u biziak euskaras hitzeginez uh, uh, parean hau bizi bat balimazuen ba denbora usoan. Uh, egiten dugu baitaiko eh bakotsak badzuen señala etika bat eriteko uh, AOBIC belariprest ola bultzatzeko piska bate uneik badaki uneik egiten duta mm -mm. piskata uh, e, bultzatzeko euskarranen erabilpena. Bai hori da eta begingi nuen uh, balorapena baiko ja izantzen eh beiratzen balimadugu parte hartzaileei hey, El buruagi nuen 450 parte hartzailetas jenean 8 baino gehi lotusi den e, ekimenogi eta gero kualitatiboki begiratzen bali badugu e, balorapen baikorra ere egiten dugu e, pertso parte hartzailek errehas aukuten sinest eragintzuela haien haien egunerokoan eta haien hizkuntza aldaketan erabilpenaren aldaketan gero bistanda badira pundu batzu hobetzeko eta baina horoko jendea pozik zen. Eta horoko uh, obetzeko diren punduetan behar bada eta Euskaraldiarekin uh, landuko duguna izan da uh, ezkinuela guk loktu uh, ban mailan uh, behar bada irietako uh, gune Euskaldun edo Euskaltzaleoien uh, sare bat osatzea komertzialekin eta ezkinuen demora ikukan lan bateramateko, Eta hor espero dugu Euskara aldiarekin, bat denbora gehio izanki eta gehio izanki ere bauri lohtuko dela juntan. Nun baita, bizi publikoan, komertxuetan ertenduzuna, duzu, erten jeno faberroko erigoin. Hortan dela, guai, pixka bat indaga egin behar ere, esperientzia izan zen ego Euskal Herrian, Mikel Ozaita Azpirotz, eta Euskal Herri Guzira Torokortziak zer ekar dezake? Bai, en, bueno, en, egia esan, en, hauek taldeek txaletaldeek beren kabuz herri hasi asizien horrelako aktivazioekin benak martxan jartzen, abian jartzen. Ba, lehenengoa izan zen Donostiako egia hauzokoa, izan zen, de bai, agorainen, izan zen lizarran, ibarran, en, eta lasarte horian pixka bat en, lortu zuten azan, nolabait, bai, udala eta bai euskal karteak bat eginda, Ba ekimena ondiken gehiago sakontzea, eta hor sortu zen pixka bat hau bizita dinamika. Gero gainera eh, beste herri batzuetan debaiz abaltzen hasi zen, ala nola iparraldean ban ekinmenarekin. Eta hor dunkuk egin deguna da nola baita, ba, eh, esperientzia guzti hori kontutan hartuz, ba, txapela nazional bateman, proposamen nazional bat landu, eta oinarri oso oso en, txikia bitu edo oinarriak oso ximpleak izango liketezke, bat amasei urtetik gorakoak en, parte hartzea, en, oitura dago en, euskera gaztetxoekin lotzea, eta gure ustez elduak eredu, ere du, er, elduak gaude botereguneetan, elkarteetan, udaletan eta etxeetan eta bestelakoetan, Orduan gure ustez hizkuntza ohiturak eh aldatzeko ba helduetan eh, eldue, erabin behar da. Mm -hmm. Beste alde batetiken 11 egun izango diela ikolarri guztian, azaroaren 23tiken haundoreen hirura, nai da nai duguna da ba, 11 egun hoietan hobizi tablarri eh, baitan eh, elkarrezketa elebidunak sustatu eta euskararen erabiera bultzatzea baldi, eh, eta pixkat ohitura hoiek aldatzea ba 12 egunean eta 13garrenean da 14rengoan pixkat hizkuntza hoiek izkuntzauditura horiek aldatzeko. Eta hoxe da pixkaat egin deguna, ikuste ulako, herri bakoitzak bera aletiken jota ba, intarrak ziela, eta, bueno, ba, gaina denak ez dugu gure herrian zilanek egiten, eta bizitza soziala ba, ba, askotan eskualdeka egiten dugu, edo beste zeatan, eta ikustegin ulako zen denak batera eginik, bai ba, araba, pixkaia, gipuzkoarrek, eta E, Lapurdi, Benafarroa eta Sibiru utarreken, elkarreken eginda, bueno, le le lehenik eta bain, Euskal Herria, Euskal Herria, Euskal Herria irudikatuko genukela, eta harik eta sozial mardul bat egingo degula, bat denak batera, ba, izkuntza oituretan eragiteko, ikusten degulako, Euskal Herria ezagutza, bueno, ba, toki batzuetan hemendatzen ari dela, beste batzuetan pixkaten e, beraka doala, baino hizkuntza baten e, osasuna, nola baik, ezkerren erabileran e, nagusitzen da erabira indartsu dalen bada horrek bizitasuna erakusten du eta hori da pixkat adirazlerik nagusiena hizkuntza baten e, indarrari dagokionez ba goan pixkat ikusten dugu erabipena e, edo beraka dijola edo bai beraka edo pixkaten eztan bai egoera baten dagola eta horregatik nahiko genuke euskaldi ekimena honekin nolabait euskara aldekotasun simbolikotiken Eguneroko izkuntza oituretan eragin, bakutzak euskal txale eta parte hartuko duten ahobizi eta belarri prestek, babeen ingurunean eragin da. Euskaraldia, ameka egun euskaraz iragaren da urteundagian, abenduaren hiruan euskararen nazioarteko egunarekin bukatzeko, euskararen erabilpena handitzeko asmoz, abiatzeek ekitaldia iragaren da ipar euskalegian itsasuna larun batundan, Genofa berroko irigoin antolatzailea, baita ere Topagoneako Mikelo Zaita Azpiroz, aste azken ontako gomitak goizberin. Hala, ebar bada ipar euskal irriko entzule entzat, bam haundi bat izanen dela, ipatzen ginoen Austrian zurekin genofa berroko irigoin, eta pretseski, uai entzuten gaituztenek, e, gutienez e, belari prestak dira, hau biziak badira entzuleetan, Eta nola uartarazi, e, e, kimenaren importantziaz? Ba, ejanez, e, ejanez aien eskudela, e, ejanez, eta justuki, eh, itsasukoaren aipatzeko ere hemen baigira, itxasukoa zinez itzohdu bat izan behar da, egitarren itzohdu bat, eta horrentzat ditugu deitzen egitar guztiak, hori oh, ditan, albeza imatipage euskal egiko egipresente izaiteko itxasun, eta nola hautakarazi importantea dela ba haien eskudela ez jarraitzen da gero ez amana bada ber badaste sta uxten eskora baliatzen da naturalki familietan ber bada zirkulu tipietan baina zeikazpezi magatzen duzue, badela berra honditzeko ta joiteko pizkat zirkulu hondiot hondia zerbitzu publikoetarat edo bizi publikoratik bai gu, fe, guk guk dugun uh, oaja ida kurketa egunerokoan da Pasatzen gire lagu euskara erabiltzeko oit, e, aukera batzen ondoan zentabatutan ala ingurunea frantsesa da ta pentsatzen dugu parekoak ez dakiela euskara. Zen berh bada euskaldun euskara ikasitako batzek baditu, ba, pareko pertson lagunarekin frantsesaz aritzeko itura badu eta beraz zaila zaio. Badira hainbat aukera hola galtzen ditugunak eta justuki euskara aldearekin eta amekaigunez euskaraz bizitzeko kompromiso hogekin edo ariketa hogekin, izanen da aukera hoiak behezkuratza eta huaktza abete hemen ere unek ere badaki, hemen ere indezakete euskaraz, eta hori da. Erten ginoen, eh? jadanik ba ipatzen zelaik lehen hitzaren egeiteko ere zon behitzuk eh, lotxaba lotxa dute eh, eh, abiatzeko sola saldia, formakuntzak ere eskein izinituzen oktako bai, edo oktarako? Eta hoge ere izanen da, eh? nahi baduzu da ariketa hori da pertsonala bainak ariketa kolektibo baten barnean kokatua eta eta kolektibo horrek emanen dio indaja pertsonari naibauxu sare hortan izaiteak aipatzen dituzun zailtasun horiek gutituko ditu sentauto hartuko da bete ninai talde baten parte eta euskaraldiak bami konparatuz duena alde Hora indik ere positiboagoa da sarea potologoa izan endela. Ideia da zinez ejiguzietan aktibatzea Euskaraldia antolatuko duen taldeño bat nahi bozu. Nahi ditugu Siberuko ejiguziak unki, nahi ditugu Lapurriko ejiguziak basena basen eta horrentzat da ere itxasun albezain bat jende bildubeak, ipar Euskalejiko... Piskat ordezkari ainitz ikusteko abete tokian toki nolan tolatuko dugu, gure egoera zoin da, nolan dugu. Zeran argi da, adibidez, urepele batean, ez dituztela guk bamen uh, eiten git, genituen irakurketa berdinak, eta beraz da zinez oinahitik abeatzea. Eta hortan dut eganen, eh, egitajak zinez bat duela zer egin, eta garrantzia handikoa dela egitaja. ze egitaja da protagonista izanen. Euskaraldia... Iizaen da uh, AJaka eta jende andana bat bilduko duena egita ja impplikatzen balima eta hori hori ba lakajako egitak jakk uh, pentsa dezara abete lakajan ere in dezakettzen bai eta agian nahinizagamarterekkin uh, ure pele aldude bankan berdinhara Eitajarren esku eskuda euskaraldia. Ega duzu uh, topaketen... Uh... Importantzia, larun batean itxasun, zehazki, sartzen algirabe, agar bada Mikel entzun baino oleen, eh? laru bateko goizari, eta be, nola, nola pastuko da? Erritarrak deitu dituzu. Bai, eta, bai, bai, hori da. Beraz, konkretuki, hasiko da behatziak terditan, eta nahiko labur izanen da, goiza iraunen du, egoer ditan bukatuko da. Eta bizatitan egin endugu antolatuko goiza, batetik izanen da, Euskaraldiaren aurkezpena, zer da, Euskaraldia, seheki, Uh, Hor izanen dira Euskal Konfederazioakoak, uh, Euskal Zalean Topagunekoak hartzen eta justuki aipatzen ginuen ba mekimeneko kide batzuk ere. Haiek espikatuko daukutea behara, konkretuki nola gauzatzen daiteke horako ameka egun Euskaraz. Hori batetik eta gero biga jentzatian emanengira talde txikitan, egi multzoka, hauzo diren egiak elgarekin, emabarkatu, elgarekin, Eta hor, hasiko da lehen gogoeta bat uh, antolaketari begira. Tokian Toki nolain daiteke, zein da sortzi hilabete ditugu Euskaraldia eto nola antolatzen ditugu sortzi hilabete horiek, ara zeh egiten dugu, nox izan daiteke uh, Euskaraldian txartu daiteken uh, jendea, feala, pixkat gogoeta bat, egizehi deia azteko. Uh, Sentzibilizatze lan bat? E, e, ...multzoka antolatzeko? Sensibilizatze, baina hori baino gehiago, antolatze. Deia izanen da, lehen uxatxe bat, abete, ara, nola antolatu daiteke, zein ditugu tresnak, zein ditugu zailtasunak, hoja eztuko da ere itxasun, zein egiden ordezkatua, agian egimultzo batetik ez da neuge eta abete... Oja, fe, u gira hortaz, ba egin ondoko asteetan egi hoeiek ere uh, gure dantzari lotzeko, fe, psikat uh, da konkretuki lehen uh, antolaketa paushut. Eh, mm -hmm. uh, el ere da xaretzia, beraz, xaretzia eta arglo guztiak konkitzia, izan imprécha, izan uh, elkarte, izan uh... bai biztan da. Bai, bai, bai, gero hala eh, lehen lehean itsasukoa da dijitajana. Hori, hori argi da, eta egitajak izanen dira hilabete uh, hauetan eta protagonistak. Eta gero biztan da, Euskaraldiak uh, biltzen dituela uh, eragileak, uh, inen dugu lanketa bat egikoetxeekin ere, fejana instituzioak ere hor dira, bai, uh, bai, bai, izanen da, zabala justuki indah gehiokaiteko eta sarea albezain handia izateko ere. Mikel, uzaita azpirotz, eipatzen ginuena, eh? e, Araba, Bizkaia, Gipuzkoan, Euskara koefiziala da, ala ere, erabilpenian utxa akatsa agertzen da eh? eskaraaren aldetik, ala ere, koefizialtasunak eragin bat ote du edo ez? Bai, bai, biztan da, e, na, oi, argiki, argiki da. Hor, nik uste... En... Tokia dira ezgarriena dela demaguen konparatzea eh, Nafarroako egoaldea eta Arabako egoaldea. Ara, Arabaren hau ia guztiek deereduan dira eta euskaraaren ezagutzen, ba, saltoa undia ematen nahi da, edo horren bidea handia egiten nahi da, baina Nafarroa ba ofiziala ez denez, ba, eta bide berdina egiten nahi. Eta ikusten da, ba, oi, oi, biztako da. Eta gupenean eta goaz, ezkera euskara itxo, galutan ere muetan, baina ofizialtasunarekin, ba, berrezkura zenei da, bere garaian, izan zuen tokia, ezkerak. Euskal irigunel kargoa, eh? antzen ari da bere hizkuntza politika, jenofa, apilian aurkeztu behar luke, eta bala, bada desberintasunala ere ofiziala denean, edo ofiziala denean, euskara, zer bezzer ez ola izanen iduriz, oinokoan, ipar euskalegia ari doakionez, frantziari lotua baita, konstituzioari, bez? Zer esperantza? E, Euskalaldi ari begira, eh? nik uh, ikusten dugu, ofizialki zen, eta hor, euskalaldia, ezan eh? dugun bezala, badira egitajak, bada euskalegintzako eragileak, eta badaira ere instituzioak. Ego hori uh, martxan da, Ipajaldeari begira um, ofizialki ez dugu Euskal uh, Elkarguaren erantzunik. Badakigu, gusten dugu, egitasmoaren eh? aurkezpenean baina tajabitan egon zen, uh, baitugu keinu batzuk egeiteko eh, uh, interesa eta ba, badela, eta gehtua dut ere haien interesa nola azpaita Euskaraldiaren bahne zaiteko ere, baina ofizialki ez dugu erantzunik eta berazara. Ganda espero dugu hori izanen direla. Baina, geriko da azken asteetan, eta biztan da pirilaren egun egunochtan. Hago, bez, larun battean izanen dela abiatzeek italdian, zehazki itzordua eman duz? Bederatzeek italdetan itxasun? Jenofa behuko bai, irigoin, ba? Itxasuko sanuki gelan. No? Eta Mikel Ozaita Azpirotz, zuen aldetik, abiatzeek italdiak jada abiatu dira Ego Euskalegian? Bai, bueno, e, justu uste bete faltazanen azarra nagoitea iduan jenofa e, aipatu duen aurkezpen nazionala egin Bilboko Harriaga e, antzokia den aurrean. Eta ondor, ondotik egin zan abenduan iduan egin zan nola baiteen araba bizkeretakipuzkoakoa, gaur bertan nafarroako aurkezpean egingo da eta e, larun batontan ontan e, iparaldekoa. Ordu nola baiteen aste honen bukaeran, izango dugu aurkezpean guztiak egin jas, eta e, ja esan daiteke ba batordeak sortzen ai diela herri herri batordeak sortzen ida ai die errizmo honean dijoazte eta esan dezakego ba euskalaldiak arrakasta izan den duela eta izango izan daitekela, azken usteetako ba euskalgintzako nekimen garrantzi txunetako bat Eskertuko zeituztegu, euskara aldia ameka egun euskaraz beraz, euskale gusian. Elduden azar oaren ogoita irutik aben oaren irurat, jenofa behoko irigoen eta Mikelo zaitaz pirotz, mire esker. Mire